176. Asenii Tir, tor, Baldr Primul dintre aseni, tir sau divaz sau ziu, este mult mai șters. Tir se scrie T Y r. Divaz se scrie T, Y -w -a z Inițial el era un zeu suprem, căci unul din numele pentru zei, divar, este pluralul lui Tir. Întrucât interpretația romană îl identifică cu Marte, el este clasat în general printre zei războiului. Într-adevăr, Tir prezintă un aspect militar destul de dezvoltat, dar vocația sa inițială de zeu juridic, omolog lui Mitra, este încă transparentă. El are legături organice cu Thing, adică adunările poporului unde se dezbăteau pricinile se scrie T-H-I-N-G. E adevărat că adunările din vreme de pace reaminteau pe acela din vreme de război, pentru că se adunau armatele și hotărârile se aprobau fluturând secura sau sabia în văzduhor lovind spada de scut. Nota 22 După cum observă Jean de Vrie, din punct de vedere germanic nu există contradicție între conceptele de zeu al luptelor și zeu al dreptului. Închei nota. Episodul midic, cel mai important și care caracterizează vocația lui Tir, a avut loc la începutul timpului. Zeii știau că lupul Fenrir, sămislită de o gigantă cu Loki, trebuia să-i devoreze. Încredințându-l că e vorba de un joc, ei izbutesc să-l înfășoare cu o legătură magică, între atât de fină încât era invizibilă. Mănuitor, tânărul lup se învoiește numai cu condiția ca unul din zei să țină o mână între fălcile sale, și e că nu-i se vrea răul. Nu mai tira îndrăznit să facă așa ceva, iar lupul, îndată ce a simțit că nu mai poate ieși din strânsoarea legăturii magice, a închis fâlcile și a retezat mâna. Cu bună dreptate, George Dumazil observă că oricât de necesară ar fi fost această faptă pentru salvarea Panteonului, ea constituie totuși o violare a jurământului și, prin urmare, arată degradarea zeului suveran legiuitor. Nota 23. Ludiu des Germană, pagina 75. Citez: Tot ce a câștigat societatea zeilor în eficacitate, a pierdut în putere morală și mistică. Ea nu mai este decât protecția exactă a cetelor sau a statelor pământești care au o singură grijă să câștige și să învingă. Viața tuturor grupurilor umane este de singur făcută din violență și viclenie. Teologia cel puțin ne înfățișează o ordine divină. Evident, nici nu este totul perfect, dar într-un mitra sau într-un vides, vechează un chezaș, strălucește un model divin. Îngei gitatul, îngei nota. Tor sau donar a fost unul din cei mai populari zei. Tor se scrie T-H-O-R-R. -r. său înseamnă tunet. Arma sa este ciocanul. Mjolnir. Se scrie MjO o cu două puncte, l l n care înseamnă măcinătorul, imagine mitică a fulgerului asemănător cu vașra lui Indra. Cu barba lui roșie și apetitul său fabulos, el se apropie de zăul vedictor, este apărătorul asenilor și al lăcașului lor divin. Numeroase povestiri îl arată înfruntând uriașii și nimicindu-i cu jocanul său. Nota 24. Raporturile dintre tor și personajul agitând o secură din desenele rupestre ale epocii bronzului scandinav sunt greu de precizat. Închei okay, nota. Adversarul său principal este șarpele cosmic, Iornyungan, care înlănțuie lumea și care va amenința domnia zeilor la Ragnarok. Iornyungan se scrie. J, O cu două puncte, R, N, U, N, G, A, N. Mai multe texte și câteva desene îl înfățișează pe Tor, trăgându-l pe balaur afară din mare. Imaginile lui Tor, reprezentate întotdeauna cu ciocanul său, se găsau în numeroase temple. Martorii vorbesc mai frecvent despre acesta decât despre imaginile altor zei. Ca stăpână al furtunilor, Tor era popular printre țărani, deși nu era un zeu agrar. El asigura însă bogăția recoltelor și ocrotea de demon satele. În funcția lui de zău războinic, i-a luat locul Odin. Trăsătura erotică, specifică lui Indra, se lasă poate descifrată în rolul ritual al ciocanului cu prilejul căsătorilor. S-a remarcat folclorizarea anumitor povestiri mitologice care pun accent pe Thor, Mjolnir și uriași. De pildă deghizarea lui Thor în logotnică ca să-l păcălească pe Uriașul care îi furasă ciocanul. Semnificația ritualurilor subiacente fiind uitate, aceste povestiri mitologice au supraviețuit calităților lor narrative. Procesele similare pot explica originea multor teme literare.